Enciclopedia Smeilor, întocmită de Mircea Cărtărescu, editura Humanitas Junior, citește în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, Simona Soare. Cuprins. Prefață. Partea 1. Universul. Anatomie, rase și varietăți, geografie, istorie, arme, ocupații și unelte, economie, civilizație, limbă, științe, arte și literatură. Partea a doua, poveștile Povestea lui Lobo și a lui Fofo, feciorii smeului smeielor Povestea micuței poete Vasilisca Povestea spionului Bombas Povestea lui Astor, puiul smeului de văgăună Povestea doctorului Ciung Zurba lui Zurbalan, smăul din catra Povestea animic știutorului Povestea lui Ding Ding, programatoarea Povestea lui Zum, muma smeilor Povestea maestrului Cornishon, câinele desmeu Prefață Când acum mai bine de două decenii, pe când eram un tânăr jurnalist amator, am asistat la momentul emoționant al expunerii în centrul Marii Săli Frigorifice, special amenajate de la The Pennsylvania Institute for Unreliable Studies, Pius, a unui enorm bloc de gheață în care se străvedea o siluetă monstruoasă, am știut că drumul vieții mele este decis. M-am apropiat atunci cu sfială și imensă curiozitate de cristalul din care emana frig și ceață. Ființa încleștată în interior nu semăna cu nimic din ce poți vedea pe pământ, deși zâmbetul cam nătâng îi dădea un straniu aer uman. Dar cele zece coarne care îi tășneau din seasta masivă, penajul care îi ieșea din operculele din dosul urechilor, și care încă mai păstra o nuanță violetă și mai ales șirul formidabil de solzi care îi tiveau coloana vertebrală din creștet până la coada vag reptilină îi dădeau aspectul fantastic al unei creaturi dantești. Creatura era împlătoșată și avea la brâu un formidabil iatagan de oțel, pe lama căruia se înșirau un fel de rune. În pumnul, cu patru degete dotate cu ghiare, încă mai strângea un buzdugan, ce trebuie să fi cântărit câteva tone. A fost a fost prima mea întâlnire cu Smeul, ființa căreia i-am dedicat apoi întreaga mea carieră și putere de muncă. De atunci am călătorit în toată lumea pe urmele sale, am vizitat situri arheologice, am explorat universul subpământean, am petrecut săptămâni și luni de documentare în marile biblioteci, citind despre miturile îndemeierii unor mari orașe prin uciderea câte unui balaur de către sfântul ce a devenit apoi patronul urbelor respective. Am conversat cu cele câteva exemplare vii care supraviețuiesc în rezervații și grădini zoologice. Azi port cu mândrie urmele acestor întâlniri de gradul al treilea cu subiecții mei, trei degete lipsă la mâna stângă și o frumoasă proteză metalică la încheietura șoldului, care nu mă decât în zilele cu ploaie. Rodul acestei cercetări modeste și pline de apnegație este enciclopedia smeilor, lucrare unică în felul ei, în care, pentru prima dată, străvechea specie inteligentă care a făcut concurență vreme de milenii, omului este prezentată multidisciplinar în toată grandoare și sub toate aspectele ei. Realitatea biologică, economică, socială, culturală, lingvistică și comportamentală a numeroaselor rase ale speciei smeiești formează obiectul primei părți a lucrării, bogat ilustrată cu planșe și hărți, de către neprețuitul meu colaborator, maestrul Banuș de Nojon, care a împărțit cu mine ostenerile și bucuriile atâtor și atâtor călătorii. În partea a doua am găsit cu cale să reproduc integral un vestit ciclu epic din literatura smeiască originală intitulat Zurba inelară a lui Mer descifrat de noi la capătul unei munci de peste patru ani. Scrierea, cuprinzând zece povestiri înlănțuite, a fost descoperită pe o măciucă din lemn de esență tare, bine conservată într-un strat bituminos. Până astăzi, zurba lui Mer este considerată un document complet în privința vieții și psihologiei smailor și o iscusită scriere literară. Îmi fac o datorie de onoare în finalul acestei prefețe din a aduce mulțumirile mele tuturor celor care m-au susținut și m-au încurajat, mi-au dat sfaturi și m-au criticat necruțător în perioada în care am scris această carte. Bunei mele soții Alsacia și cumnatei mele Lorena, adevărați îngeri păzitori. Domn domnului profesor doctor Serenus Pseudo-Anaximandros de la Universitatea din Mönchengladbach, gladbach lui Calinic de la Schitul Prescura, domnului Plutonier Pandeleion de la secția 6 poliție, doamnei Elena Vrâncioia, ale cărei basme spuse cu glas tuios m au luminat copilăria, colectivului de cercetători științifici de la The Special Research Institute of the Southeastern Tsandary, precum și unui grup unit și decis de SMEI care mi-au făcut onoarea să să-mi atnoteze scrierea. Grup format din Her Cole, Bitem Up, Grove Kiss și nefericitul Aroma Roma, Smeul Smeilor, căzut până la urmă victimă celorlalți trei. Fără ajutorul lor, Enciclopedia Smeilor n-ar fi văzut niciodată lumina tiparului, semnat autorul.